Belső közlés Tal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Vándorbot Súlyos hajók terhétől süppet be a tenger felszíne, Látszik köröttük Jézus lábnyoma. Esőverte sirályok követik lépéseit, Csipegetik a szemetet, És a talpa felzavarta apró halakat. Idővel a leghatalmasabb hajó is eltűnik. Utolsó esélyed az eltévedt halász gyermekeinek vízben felejtett hálója Jézus derekán. Gyukics Gábor Vándorbot című versét hallották, így beköszönésképpen versre vers, egy másik gyukics A vége, ha megvan, idővel az eleje is megérkezik. Közben sok minden elmaradt, észre sem veszed, amint eltűnik. A céllövöldés, a törökméz, a tűzifap és a sárga bélüdénye árus. És az, akit nem akartál elveszíteni. Azt gondolom lesz, miről beszélgetnünk, elindulásról, talán megérkezésről, vándorlásokról, az indiánokról, és közben elhangzik néhány vers, és azok a zenék, amelyek szintén jelzik mai vendégünket, Gyukics Kábor költőt. Tartsanak velem, martonéva vagyok. Mindig, ma este gyukicskábor, és az első kötetet az utcai előadás volt, amit Ladik Katalin és Keszthelyi Rezső, aki idén nyáron halt meg, mm -hmm. szerkesztett, illetve írta az szavát, és azt gondolom, hogy ez a két név, Keszthelyi Rezső különben aztán több köteted is szerkesztette, ez némiképpen megmutatja azt az attitűdöt, meg azt az utat, amit te a 70-es, 80-as években elkezdtél, és ami azt gondolom, hogy máig kitart. Tehát, hogy mennyiben azonosultál abban a 70-es évekkel, amelyben Ladik Katalin és Keszthelyi Rezsőszer téged? Az első versemet 86-ban írtam Amsterdamban. akkor még nem is ismertem a Keszthelyi Rezsőt. a Ladikat itt már igen. Mert bocsánat, ez a visszaérkezés után születnek a köteteit, de azt gondolom, hogy ez Igen. megfogalmazódik már a 80-as években mindaz, amiért oda keveredsz ahova. Pontosan ez, ez nagyon érdekes, ahogy, ahogy én a verseimet írom, tehát mindig annyira visszamelyik a múltba, tehát soha nem a jelenről írok, hanem a múltból, tehát ott is a 70-es évek abszolút visszatér a 80-as években írt versek, versekben. Ez egyértelmű. És Keztei rezőnek a költészet pedig, hogy mondják, ez divatosan, hogy nagyon nagy hatásos hatást tett rám. Ladikati mutatta be. A 80 évek elején, amikor kötetet akartunk csinálni magyar költők költészete antológiát Amerikában, és akkor Keztei ez nézd, többenetes, többenetes költő, És elég észégyenetes, hogy nem vett tudomást róla igazából senki, de most itt a végén a kaligram szerencsére felkarolta két kötet erejéig. És a, az utolsót máskülönben ott a Cucurelli band írta. Külön megkértem. Ö, az elég érdekesnek tartottam ezt az utolsót, És egy kicsit azért dühös vagyok a, a Rezsőre, meg a Katira, mert le, nagyon tehát nem bántak, tehát nagyon kedvesen bántak velem. És én azt szerettem volna, így utólag visszaolvasva ezt a kötetet, hogy több verset kidobjanak, Keményebben bele és ők valahogy nagyon szerettek engem, és szerintem nem akarták nem akarták megbántani az én az egy első magyarországi kötetem. Mit szerettek ha, talán benne? A szerettem őket. Maga cím különböző az utcai előadás hozza azt a fajta performanszot és azt a létet, amit akkor nagyon sokan képviseltek, vagy képviseltek. és bár te általában verseket írsz, van egy nagyon izgalmas prózai kötetet, némiképpen önéletrajzi, de reg regényként Igen. is fölfogható, meg fölfogható ilyen kis, Jegyzetenként, jegyzetenként ez a kisfa galéri, ami hát azért eléggé a te életed, és ami mégiscsak igen. magyarázatot ad arra, hogy a 70-es évek hogy jelenik meg nálad a 90-es évek. Visszajönnek úgy, hogy néha észre sem veszem, csak amikor pár hónappal később olvasom a verset, hogy ez tényleg erről szól. Van, amikor azt nem veszem észre egy versben, hogy az első és az utolsó sor Abszolút kiegészíti egymást. Mert amikor írom, akkor megírom, jön automatikusan, nem nagyon gondolkozom versírás közben. Tehát én ösztönköltőnek tartom magam. Tehát amikor kijön, akkor kijön, leírom, leírom, félreteszem, előeszem, akkor még mindig nem veszem észre, nem nagyon javítok rajta. És akkor egy idő után, hihet, ez abszolút nem megy egymáshoz. Nem mindig van így, de nagyon sokszor. És ennek nagyon örülök. A kisfagaleri túl a zenén a csehzen kívül mit adott hozzá mindahhoz, ami nálad a költészet? Nem tudom, ezzel még nem gondolkoztam. Már a, hát ez egy életforma volt. Ugye én a kereskedelmi szakközébe jártam, és onnan nem hazamentem, hanem mentem le a kisfához, Az Erzsibet híd, Pesti híd főjére. Benagytam a suliba a tatyomat, és aztán onnan... Voltak ott költők, meg a Dönci is lejárt, ki ugye megért a Szökés című könyvét, meg képzőművészek, Sós Gyuri, sokan jártak le. Oda. Tehát volt, volt ott inspiráció, de akkor igazából nekem nem jutott eszembe az, hogy én írjak akármit is. Elemben most írtál, és hoztál néhány friss és új verset, akkor azt kérem, hogy olvast fel a következőt. Ez a Szidolf <gül> volt a Kötkürtön. Szidolf folt a kötkürtön. Halott angyal szárnyai alatt szeretkezik a nap a holdal. Testük lenyomata ott van minden folyómederben, hegyvonulaton, a földúton talpad lenyomata mellett, az árokban a diófánál találsz egy hold darabkát, és tőle nem messze a szilvafa alatt a nap egy darabja világít. A vendégem, és ha arról beszéltünk, már említetted, hogy Amsterdamban jártál előtte ez a kisfagaleri, Mennyire volt egyértelmű, hogy akik abban részt vettek, azoknak nagyon szűk volt itt a levegő, nagyon szűk volt itt a világ, tehát először itt próbáltak valamilyen módon ellenállni te magad mondjuk többek között, nem csak a galerivel, hanem avval, hogy különböző tüntetéseken részt vettél, különböző de. alternatív dolgokban részt vettél, de aztán elmentél 86-ban. Ez mennyire volt későn? Hiszen a többség elment a 70-es években, igaz, hogy te akkor fiatal voltál, de, de a 86 már annyira a vége volt. Igen, 79-80 körül tűntek el a, a tűnt el a többség külföldre, és itthon is tett. Nem lehetett megtalálni a régieket egyáltalán. Nem volt benne a levegőben nekem az, hogy, hogy el fognak menni Magyarországról sokan, már amikor még 78 előtt, 79-ben beírtak katonának, 78 5 voltak egy páran kint. Onnan ismertük Franca meg más Davis-t, mert küldték, mert a lányokat kiengedte a jó, jó, a, a jó nagybácsi kormány, kiengedte könnyebben, mint a fiúkat, és a lányok visszajöttek, és akkor hoztak tíz gyönyörű dupla albumot valakitől, Frank Zapától vagy Captain Biffardtól, tehát meg közben minire jártunk, meg én még elkaptam egy-két régi Sirius-t, viszonyú volt, 14 évesen, hát ez de Bennett, meg egy-két Sirius, meg egy-két Sirius hajóba bele, beleestem, de ez mind véletlen, tehát fogalmam nem volt, hogy hol vagyok. Ez utólag derült ki. És az, amikor leszerettem, akkor nem találtam senkit, és nem is tehát teljesen egy úgy új, új barátokra leltem, akkor elmentem Kölő Miklóshoz. Hát egy régi kisvárn megtaláltam a kis ső sőt, dominó Bocsánat, a színház volt az a teret, meg a képzőművészet, ahol az ember még megtalálhatta önmagát, vagy amiben úgy el lehetett lenni, vagy magára lehetett zárni azt a külvilágot, amit gyűlölt és utált. Tehát mennyire volt menekülés a színházba, miközben pici között volt hozzá, de mégsem ebben teljesen. Nem ki. ebben teljesedett ki az életem, ez így igaz. Azt tudom mondani, hogy nagyon sokan a diszidált kisvások közül képzőművészek lettek. Tehát sok, sokan azok lettek. Vagy pedig elkezdtek könyvbúvárkodni. Na arra. jó, mert egy Igen, tehát történ történelemmel kezdtek el foglalkozni. Hobbi Szinten. Tehát nem jelentettek meg semmit, csak... Tehát volt egy ilyen... Volt egy... Tehát ez egy nagyon vegyes társaság volt ez a kisvá, de volt egy értelmiségérétek, volt egy intézeti csapat, és voltak a, a kommunista szülök gyerekei, akik otthonról mindenféleképpen el akartak szökni. Voltak munkás gyerekek. Ez nagyon összetett csapat volt, és nagyon, szerintem nagyon jól hatottunk egymásra. És talán ebb... Hát, amikor én kimentem Amsterdamba, akkor belecsöppentem a, a volt kisfások közé, és az ottani holland haverikat, de mindegyik anyagozott, ez kápszerezett, tehát hernyomták a heroin, -t. én meg nem, és nagyon büszkék lettek erre. És akkor átment át a Tentó nevű barátom, aki sajnos meghalta át küldött a Császárlacihoz és a Tiborcshoz. A, a, a, a Császárlaci, meg a Tiborcs akkor a a Hangár című kazetta a ugye Petri is benne volt, Lugosi Laca, és ők, ők vittek engem át az irodalomban. Tehát akkor láttam, hogy milyen elánnal vetik bele a munkába munkat. És akkor megint egy verset kérek szépen. Mirázs. A pulpitussal elhajolva nézi, mégsem érzékeli az előtte látható. Szülőanyja a belső udvar egyetlen fája mellé temette el a küldögzsinort, hogy fiát a szülőföldhöz kösse. Idő és napát járt a bőrén megül a szél az üres kilométernyi térben. A nyers levegőben vétlen kötfelők porulnak toronyház magányára. A barlangi csendben kérészélete vakonfosztik semmivé. A kéznél lenne homokot szórna az ezernyi hangon megszólaló szél szemébe addig marad életben, amíg nevet. Twits are expired. Please, Mr. Officer, let me explain. I got to make it to a powwow tonight. I'll be singing 49 down by the riverside, looking for sugar. Riding in my Indian car. Got my teamer in the glove box. I ain't got no spare. Got a feather from an eagle. I no care, the road is empty in my bottle of desire, daylight is breaking, the sun touches fire, I got to make another powwow tonight, I'll be singing 49 down by the riverside, looking for sugar, riding Korábban a Humble Fájt, most pedig kis szekolát hallották. Kukicskánban a vendégem, valahol egyszer azt írtad, hogy akárhol vagy magadtól nem szabadulhatsz, nem tudom, hogy mennyire lehetett szabadulni magadtól, vagy mennyire volt a cél, és az nagyon izgalmas, hogy előbb kezdtél angolul verseket írni, vagy akkor már írtad magyarul. Az első két versemet magyarul írtam. De ezt a jó fordítások? Ez a szabadulásnak, a szabadságnak is a ha volt, vagy ez egy kényszer is volt? Hát én annyira el akartam szabadulni, hogy én mindent, ami a tulajdonomban volt Magyarországon, nyolc szabadban azt meg, megsemmisítettem. Tehát fényképeket, mindent. Ami most megvan, azt a szüleim őrizték meg valahol, amiről én nem tudtam. Ez most fáj? <hőző> Jó lett volna a egy csomó. <hőző> ez derült kivel, de akkor még a kis nem volt az agyamban. De ahhoz, ahhoz viszont volt egy, lett volna egy komoly anyagom. De hát ezt a mindent, a lemezeimet, kazettáimet mindent eladtam, a orsós magnót, mindent. Ezt Az emlékek nélküli ember. Ki akartam törni magamból, és egy, egy ideig azt hittem, hogy sikerül, aztán rájöttem, hogy nem. Tehát végül is a magyarok mindenhol megtalálnak, akár így, akár úgy. Nem, ez ellen nem tudsz a magyarasságod elől nem tudsz menekülni. Tehát ez egész egyszerűen nincs kiút. Én találkoztam olyan 56-os magyarokkal, akik megtagadták a a magyar nyelvet. Tehát nem, nem voltak hajlandók magyarul beszélni. A miértjét sem tudom megmondani, mert nem is voltak hajlandók beszélni az egészről. Tehát ők nem magyarok, ők amerikaiak. Tehát van ilyen. Nem tudom, hogy önmagával mit tudott kezdeni belül. Nekem ez nem sikerült, még nem is akartam igazán. ugyanazt írod magyarul, mint angolul, vagy egészen mások az angolversek? Tehát nem fordítod oda és vissza, hanem két különböző vers születik, mikor angolul, mikor magyarul? Mondjuk úgy, hogy felváltva írok angolul és magyarul, és ö, bizonyos esetekben, ha úgy érzem, akkor vissza átírom. Tehát nem, ví, átírom a másik nyelvre. Tehát most meg fog jelenni egy pár versem kint angolul, Amerikában, ahol másképpen többet közlök, mint, mint Magyarországon. És ö, kértek magyar nyelvű nyelvet is, nyelv, nyelvű verset, is, mondtam a szerkesztőnek, hogy oké, okay, lehet, hogy ugyanaz a címe, de hogyha egy magyar nyelvű lektort ellenőrizteti. Nem lesz ugyanaz. De mégis ugyanaz a vers, csak egészen... Hát, mert abból de... fakad. Hát, meg, meg én írom, és van szabadságom, hogy tehát, ha fordítanék, akkor természet más költöversét, akkor természetesen ezt nem csinálom. Oké, okay, akkor a vers, a szabadság, az különben, hogyha más nem, akkor valamit mégis csak Amerika adott neked, mikor Nagyon sok indián... minden. Hát, nagyon sok minden, de ami így Indian. beképződik, az az indián történetek, és az annyira izgalmas, hogy még nem ismertük egymást, de amikor először láttalak, akkor azt gondoltam magamban, hogy az indián. Hmm. Mert hogy még kinézetében is egy kicsit hozod azt az egész indián feelinget. De hogy találtál rá -e ezekre az indián történetekre, ami egészen különleges, ahogy te vegyíted hmm. az indián sztorikata a mégiscsak nagyon magyar lélekkel. Mindenki kíváncsi az indián, akkor elmentem egy ilyen Pauau-ra, ami egy, egy, egy indián buli, ahol beöltözve az eredeti ruhákba táncolnak a lányok, a fiúk megverik a dobot és énekelnek, és lángost árulnak, mert az egyik a flatbread, tehát az á, a lángos az egyik nemzeti eledelük meg birka pörköltetesznek földkukoricával, és ez nagyon izgalmas. De, de hát ennél azért sokkal több kellett. Ez, abból, volt az, az ez volt az első találkozás. A második találkozás az az volt, amikor és nagyon büszke voltam, amikor Louisban a tiszteletemre egy jómódú hölgy meghívta a város összes nagy költőjét, és akkor én ott találkoztam Carter Rivard, költővel, aki már 70 éves volt, és mivel ő életében nem látott még, nem beszélt még magyarral, meg magyar költővel, ő is kíváncsi volt rám, és az első indián költő, én is nem kíváncsi voltam rá. És akkor nagyon sokat beszélgettünk, és tartjuk mostanáig és a kapcsolatot, tehát ő indította el engem a... Hát ami különben még azért is érdekes, mert ez az egész indián, mint olyan, az is visszakapcsol a 60-as, 70-es évekre, tehát mint hogyha minden út oda vezetne vissza. A sziklás egyek varázslója volt a kedvenc könyvem, és a, a bajkál kávézóba veszítettem el a fene meg. Mert mindenhova cipeltem magammal, Ez biztos ismered. Akinek megvan, az akkor most ajánlja föl Hát Hát, jó lenne, mert nem, nem Lehet, hogy kiadták azóta. De az, az, azt, én nagyon, azt én nagyon szerettem, azt a könyvet. Meg hát minden Fenimore Cooper-t elolvastam, ugye a mai Károlyt is. De hát ez egy, idő, egy ember az időt, egy utóan rájöre, hogy a mai Károly az, az miről szól. És, az a romantika, ez pedig a valóság, amit te írsz. Tehát ez a különbség. Ez hát az is biztos van romantika, de én, én szeretem, a, szeretem a varjú történeteket, meg a trickster, a, a trickster, aki, a, a trickster aki, a, aki mindig becsap mindenkit, és a és kolyatnak, a préri farkasnak öltözik, és, és ha éppen úgy adódik, akkor átváltozik egy másik állattá. Ezek gyönyörű mesékán máskülönben, és a, a, a lényege az, hogy az indiánok ezekben hisznek, az előbb elhangzott versed egy ilyen indián történet volt, nem tudom, hogy a következő, amit hoztál magaddal. Nem, ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy cseperi vers, a Hősök Nélkül című. Még nincsenek kiírásjellek a versenyben, csak azért, hogy több értelmezés lehetőség legyen az olvasónak. Az életkörte utat tör magának a faágain levelein át, Földet ér, szétplocsan kíváncsi újjait között. Friss esővízzel mosod le a ragacsot. A csapadék minden részt megtalál, nulla nullapontba zuhanva. áttöri magát a földi középpontokon. Nyugalomba tér a kanális partján, elcsendesülnek a békák, a tücskök hegedőiket visszahelyezik a tokba, tenyerem a földre teszem, érzem anyám szívedobbanását. a csukázó kosarat kampóra akasztom, száradni a fészer gerendáján. Gyókics Gábor a vendégem, és az Ejjengert kvártetet hallották, és ha már zenék, akkor négy olyan zenét választottál, ami nemiképpen összekapcsolódik, van benne rák, van benne csez, van benne 60-as évek, mint hogyha egy-egy szintere volna az életednek. Nagyon nehéz lehet kiválasztani négyet abból, hiszen azt gondolom, hogy a költészeti zeneiség, az egész létetben ott a zeneiség, és maga a jazz elindította az úton. Tehát mi alapján választ az ember, amikor mm -hmm. be van szorítva egy nagyon feszes falak közé? Kisregfogóan nőttem föl. Tehát a, a lakatos tónia, a haverok voltunk. Bátyám fotózott a zenekarnak. Ennyi füstibalog szenzációs zongorista volt. És a többi srác is, aki ott játszott, nagyon jó volt, nagyon szerettem őket. A kétszekóla az most, az egy friss, friss... Itterelem. Igen, igen. A Jim Northrup, a Jimbe költő, aki volt Magyarországon egy hétig tavaly, vagy tavaly előtt, neki megjelent itt egy könyve, a kis nagy madárcímmel. Neki volt a barátja, és ő bemutatott neki, tehát egyszer találkoztam velem, és azóta figyelem és a döbbenetes erő, erővel, erővel küldi elő. És hogy indian aktivista is másként, ez erő van a zenejében. A pály az, az egy régi kedvenc, még a 70-es évek elején a Kurilaci volt kisfás, mutatta meg nekem, mutatta be nekem ezt a zenekart, és, és most ugye volt egy, egy kis műtétem, egy elég komoly műtét ápicsban, és ezért választottam ezt a számot, hogy nem kell orvos, I don't need no doctor. Az Eingerti pedig ő volt az első amikor elkezdtem a jazz és az open reading-et, a nyitottat be, amikor behoztam kéne, 2000-ben, év, 2000-es évben Magyarországra, az ő sextetje plusz Bori Viktor Zangorán volt, akik, akik az első nagy bolit csináltuk a, a műcsönokban, és a Kemény István, aki, aki most is lesz, vagy volt, vagy van, <gül> vagy van. <gül> és a Fabó Kinga volt a, a két vendég, és valami lehozott legalább 150 embert, mi az alsó részre. És a Tibi én nagyon szeretem, nagyon jól, nagyon, én nem vagyok egy gitár, tehát jazzben a gitár távolát tőlem, de a Tibi közel hozta. Az annyira érdekes, hogy mennyire fontos neked ez az irodalmi közélet, hogy folyamatosan jelen vagy, tehát hogy részben folyamatosan levelezel, küldöd a programokat, meg hogy nagyon ott vagy. Tehát, hogy ez a saját, tehát, hogy miért fontos? Azért, hogy te magad miatt, vagy egyszerűen neked kell az, hogy így minden újat érzékeld ezt az egész? Nem tudok nyugodtan ülni a hátsóban. Tehát valamit mindig kell, mindig kell csinálni. Én úgy érzem. Tehát uh, én nem, nem, nem veszem észre azt, hogy én mindig ott lennék. Tehát én el szoktam tűnni. Tehát ez a jazzkörtészet, ez most havonta egyszer van. Tehát október, november, december. Első hét a, hétfőnkön a gödörbe. Aztán, hogy januárban lesz-e, meg én nem tudom, meg, meg is Néha publikálok itt-ott, sokszor nem fogadják el a verseimet, tehát könyvem két éve jelent meg utoljára. Megbántodsz olyankor? Ja nem, nem, hát ezt hozzátartozik. Amerikában százból kétszer fogadják el az embert. Tehát, De neked jelent meg ott? Hát már két könyvem jelent meg Amerikában, igen. A gyűjtő kapocs és késve érkező indiánok, Alcestina. Amikor Kokopelli egy 21. századi lakótelepen furójázik, ott, ahol a nap érett kőrte ritmusára hevíti fel a téglát, miközben a gyümölcs az ágakon áttörve mohójait között szétrobban, pattan jobbra-balra, másvilági növénynek tetette magát, tarka víz alatti áttér előtt, ott, akkor, akárhol, akármikor, fontolgatva mereng a nevek lehetőségein, melyek talán nem mások, mint hivatkozás szavak, amikor az egyén nincs jelen, mivel a visszanosság nem azonos az előidézéssel, a mérsékelhető ellenmondás viszonyai között, az eltűnő tavaszban, amikor minden második napon ezernyi sáska, virágtalanít, milliónyi bölényfüvet, pázsitperjét, zsáját, cserjét, kígyóvirágot. Tehát eljött az idő, hogy felajánl merevedő szekvenciáid, rendben levő pillanatait, előkészítsd a jelenleg elérhető áttetsző életfogytiglanit, minden pipacságyban heverő mezőkkel körülhatárolt pocsolyában, hogy az összecsomózott anyagot hozzákötest valamihez, ami csakis a te áruás személyiségethez tartozik. Egy rétnyi szúrós csalán között, ahol orálisan próbálsz felizgatni egy kiegyensúlyozatlan növénytanilag tanilag aktív nőnemű hűsevőt, aki ki akar fordítani önmagadból és felzabálni, amint végeztél, hogy eltűntesse álcád. Miként végzed majd, azon tűnődsz, nem gondolván semmi különösre, bámolod a tükröt, melynek gazdája soha többé nem szólít senkit név szerint, nehogy kizuhannjon készre készített, bonyolultra kerekített üveg keretéből. Mó fontolgatva merengnek, hivatkozási szavak szúrós csalámezőivel, körülhatárolva, semmi különösnek nem ártva.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 még hallgatni is jó, ahogy mondod a verseket. Közben a kis rákfogó füstivalok vadlovak számát hallottuk. Hát még beszélgettem volna sok mindenről, de úgy tűnik, hogy elfogyott az idő. A verseid alapján azért mégis ez a nyughatatlan lélek, mint hogyha kezden a lassan megnyugodni, vagy legalábbis mást keres. Fölmeg meglátjuk. volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy Hoztad a verseket, a zenéket. A jövő héten Szegő János várja Bertádám íróval. További szép estét kívánok, Marton évát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.